Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Koliko ikoliko ljudi se krije u događajima oko nas, a mi često tih događaja nismo ni svesni. Kako Allah uzvišeni Iz živih izvodi mrtve, i iz mrtvih izvodi žive. I u praktičnom životu kako Allah stvara, a isto tako u prenesenom znači, u praktičnom životu kako Allah uzvišeni iz neživog živo dalje. A kako isto tako odživo živo koje je juče i do juče bilo među nama, danat toga i ti više ne ima. Otišli i upisani u spisak mrtje. A iza njih je berzah do dana poživljiva. Druga vrsta oživljavanja i umrtvljavanja jeste da Allah uzvišeni iz čovjeka koji je po svome tijelu živ, ali je poduži mrtav, jer ne ima vjerovanja. Kako Allah daje da te ove dođe, kako Allah ga čini živim, njegovim imanom. Evo men kjane mejten fe ahjejnao. Ođ alna, lehu, nuren, ješi viiti nas, Keme me uve budomat, le se bi harižim. Zar onaj koji je mrrta, to jeste mrtam u svojoj duši. anjilova tijela su grobovi. Nimo on ih grobolala koje poznajum. Ka ah je nahu pas koji je, Išao svojom tjelesinom po dunjaluku. Pa smo ga oživjeli. Lehu nuren, I dali smo mu svjetlost. Zemši bih i fin nas koji im među ljudima hodio. Je li njegov primjer kao primjer onoga koji hoda stalno pod minama? Lej se bihariđi minaha iz koji nikada izaći neće. Dao mu Allah pameć, dao mu sve mogućnosti, ali ne koristi to. Na svoju štetu, nažalost, radi. Pogledajmo u istoriji Islama, kako jedan od prvaka, Omer ibnul Hatta, bravi Allah. Jedan od desetorice kojima je džennet obeća. Onaj koga je Resulullah ali i satove samm čejesto istticao. i često govorio ušao sam ja, i, ja i ebo vekr i omet. Izašao sam ja, ebo vekr i omet. Halifa Resulullah zalahu ali i ve. Čog je koji je ubijen kao šejid umih hrabo kranjejući sabah namaj. Vidjet iz njegove biografije da je jednoga dana u svome životu bio u džahilijetu, bio u neznanju i bio je najžešći i najljučiji neprijatelj Islama. Kada bi nekoga vidio od muslimana da klanja kod keabe u makanskom onome pre, periodu, prije diže, udario bi ga, gurnuo bi ga, napao ga i udarcima i riječima. Nije dao mira muslimanima. Pa Allah vidje u njemu hajr i oput. I koliko, i koliko je takvi primjera bio. Pa su od oni najlučiji neprijatelja postali najveći pomagaći Allahove djeli. Prednama je u noćašnjem kazivanju Jedan od najpoznatijih ljudi ovog stoljeća. Čovjek koji nam govori o tome kako je bio u džahirijetu i šta je bilo uzrokom da primi islam. Čovjek koji je napisao jedan teftir Kur'ana. Koji mi sada imamo kod se? Još malo pa Cijelokupan Biće preveden Taj tefsir možete ovde naći I u vašoj biblioteci I Pročitati ga na našem mjesku To je Seir kod to Koji je Napisao Tepsir u okrilju Islama I u biljariu korana Pogledajmo šta nam govore ovi događaji i šta je bilo uzrokom njegove teobi. U vremenu kada nije znao o islamu, osim vrlo malo. U vremenu kada nije živio za islam. Kaže, u jednom malom celu u Egiptu rođen je sejid kuću Allah mu se smidoval odrastao je u pobožnoj porodici koja je bila srednje bogata njegovi roditelji su se čvome djetinstvu pa nije napunio deset godina a čeli Kur'an je znao na papiru pio half is Kur'an Kada je dostigao 19. godinu živio je u periodu učenja rada poņem bez privlačenja toga nema svoje koristi dakle u učenje treba rad treba zdanje treba zalaganje za to on sam kaže za taj period da je to period nevjerstva nevjerovanje iako je u njemu cijeli koran zao napamuti bio hapis on nam sam kaže bio sam nevjernik 11 godina dok nisam došao na put uzvišenog Allaha, pa sam našao smirenje imana i mir imana, koji sa sobom imano se. Kaze godine 1948 1948 izašao je iz kaira uputivši se u Ameriku u jednoj skupini onih koji su poslati iz ministarstva obrazovanja toga vremena da se tamo poduči i kako kaže da je to putovanje bio početak njegovog novog puta u, na kome ga je uzvišeni Allah da vešanu uputio i dao mu da ide po njemu i budeć vrsta njegovo putovanje je bilo na jednom brodu koji je putovao preko sredozemnog mora, a zatim preko Atlanskog Okrada. Tu, na tome brodu, desilo mu se više događaja. Koji su imali uticaja na njegov život nakon toga. I to je Allahovom pomoću bilo uzrokom da on krene putem pravima. Možemo reći. kada je izašao iz sa toga broda i pristao u američko lohko dok je stao nogama na tople američku već je znao i upoznao Allaha i Pravi. Da dakle, na tom je putovanje. Šta mu se to moglo tako desiti? To to što se čovjek pita. Njegov cilj u životu je odrezilo i usmjerilo ga u njegovom novom životu ka znakovima pravoga puta. Da vidimo kako nam se iskutu, Rahmatullahi Alija, opisuje te događaje i šta se desilo na tome putovani kaže od prije 15 godina bilo nas je šestero koji smo poimeno bili muslimani na jednom je brodu egipatskom koji je prosjecao vode I valove atlanskog okeana. Okrenut prema svome u Njorku. Na tom je putovanju bilo je 120 putnika. I putnica. Među njima nije drugih muslimana bio. Dakle, od svih putnika stoji dvadeset, samo je njih šestaro bilo muslimana, a i to šestaro to i mene samo. Kaže, na um nam je palo, na tom je putovanju da klanjamo džumu namaz. Iako nisi je klanjali prije. I to da klanjamo džumu namaz Na Atlanskom okeanu. Na brođu. Kaže, Allah najbolje zna da nije nama bilo stalo da kladjamo namaz, kaj, posebno. Koliko nam je bilo do toga da pokažemo svoju zagrijanost za našu vjeru kada smo vidjeli jednog kršćanina kako obilazi putnike po ovom brodu i pokušava da ih pouči kršćanstvu i da ih pozove u svoju vjeru. Takle vidjevši da taj kršćanin radi svoj posao to ih je potaklo da se pokažu da su oni muslimani. Kaže onakšao nam je kapetan broda koji je bio Englez, da klanjamo naš namaz. Čak je dozvolio kormilarima, čistačima i slugama na tome brodu, koji su bili od muslimani, da klajaju oni koji u tome vremenu nisu bili u nekoj od obaveza, u nadužnosti. Oni su se žestoko obradovali. Isto tako. Jer je to bilo prvi put da se klanja džuma namaz na brodu. Kaže se iz kutu ja sam održao džumansku hudbu. A on je poznat da je i pjesnik I pisat i riječit i tako dalje i klanjao sam predvodio džemat nađu mi većina putnika na ovom je brodu okolo su se pokitili, stajali I gledali kako mi posmatrali kako mi klanjamo naš namaz. To mi je bilo čudno i neobičajno. Jer ko ide u tu zemlju, taj je već ostavio. Ako je imao namaza je imao namaz, ostavio ga je kod svoje kuće, kod svojih tarij. Tako da je to posebno neobično bilo da se pojavi to. Nakon namaza, mnogi su nam prišli čestitajući nam, što smo uspjeli da tu svoju svetkovinu uspostavimo, da što smo to završili. Ne znaju ničemu se radam ali vidi da, da je nešto vjersko, da se nešto vjersko obavlja. To je ono što su oni ovaj, vidjeli od naše namaza i razumijeli, vidjeli da je nešto fino, nekima se i sviđalo i tako da Ali jedna gospodja kaže Iz ove velike skupine kasnije smo saznali da je ona kršćanka iz Jugoslavije. Želi je sad Bog zna jer ova je događaj 48. Jeli živa i šta je služa. Kaže da je jedna kršćanka iz Jugoslavije bjezi, bježeći iz Pitinov Džehennema. Tako opisuje e, Svejt Potok. I njegovog socijalizma i komunizma. Puno je bila dirnuta ovim našim namazom i dosta je se dotaklo. Oči su joj bile pune suza. I nije mogla tvoje osjećaje obuznaca. Došla je stišćući nam ruke sa toplinom, normalno, ni oni tad nisu znali propise islama, da nisam može žensko ljudi i rukova sa sanjima, ali to je tako opisija kako se desilo. Stišćući nam s toplinom ruke, govoreći Sa slabim engleskim jezikom, dakle koliko je, onoliko, koliko je poznavala engleski, da ona se ne može suzdržati od velikog a da ne izrazi veliki dubog ovaj, uticaj koji je ostavio naš namaz na nju. I koliko je u tom našem namazu bilo skrušenosti, reda, duhovnosti kako kaže, i tako dalje, dakle svašta imete da rekla tom priliku. Ovo opisuje Sejid kutob, ako mognete, to potražite u svome tekstiru, treći džuz, u trećem tomu, stranica 1786. Malo se razrekojo stampe, ali ko to nađe, i neka nam Neka nam to donesi. Opisuje ovaj događaj. Nakon svika toga, u okrilju ovog imanskog ovakvog jednog događaja, osjećaja, poče i sejit govorit sam tebi, sejit kod toga. Zar da u Ameriku I Da Tu Svoje vrijeme Provedem kao što provode I svi oni uobičajno koji budu Samo poslati Koji se Zadovoljavaju jelom I spavanjem Ili se Zaista Moramo razlikovati Određenim Prednostima na drugima. Zar ima nešto drugo mimo islama i prihvaćanja za njegove upute i njegove odreze? Zar ima nešto mimo pridržavanja puta islama u cjelokupnom životu u sred onih koji su zaboravili na Allaha koji su se predali ovom dunjanoškom životu sa svim načinima ispoljavanja svojih strasti i svakakve vrste uživanja koja, je haram, koja su haram. Allah je htio da me iskuša, da me stavi na jedan ispit, da li sam iskren u ovome čemu sam se okrenuo, ili su ovo bili samo osjećaj i privremeni koji će nestati. Allahovo iskušenje i ispirit je došao nakon nekoliko minuta, nekoliko minuta nakon što sam odabrao put islama. Tako da, čim sam ušao u svoju sobu, sobu na U lađi, kad čuh da neko kuca na vratu, otvori kad jedna izrazito lijepa i zavodljiva djevojka. Bila je osobito isoka, upola neodljevena. Od njenog tijela se pokazivalo sve što zavodi. I počela je na engleskom jeziku da mi se obraća. Sad je vakatno nao da rećemo. Pa da I ćemo završati ovaj pa sljedeći ćemo nastaviti. kaže i poče govoriti na engleskom jeziku da li mi doslojava moj gospodin da mu budem gošom ove noći še ja sam se na lijepi kulturan način opravdao izvinuo se da soba ima samo jedan krevet a taj krevet je Samo za jednu osobu. Pa ona reče. Često se dešava. Da može jedan krevet. Biti za dvoje. Tada sam bio prinuđen. Da pred njenim rezobrazlokom. I pokušajem da uđe. Nazor na zor na silu. Da zatvorim vrata pred njom i ona da ostani van sobi. čuo sam kako je udarila o pod drveni na prolazu jer je već bila opijena alkoholom pa reko alhamdulillah fala allah ovo je prvi bela Dakle, on je svjestan da, da Belaj tek počinje. Da ispit tek počinje. Ali sam osjećao ponost. I zadovoljstvo. Da sam svoje strasti pre, preovladao ispio. I krenuo sam putem koji, koji sam zasrtao svojoj duši da idem njima. Sejid je rahmatullahi aleyhim mnoga iskušenja, najlazi da ono mnoga iskušenja nakon toga. Ali je sa Allahovom pomoću uspio da ih prebrodi i prevaziđe. I uspio je da prevlada strasti svoje duše. Kada je stigao u Ameriku govori nam šta je vidio i kaže Bio sam u toku tvogaboravka u Americi video tako se ostvariju rijeći uzlišenog vlahađel našahu vee ma ne sua duki rubbih, feahna alihim ebolabe kunlišej, şey. Hatta i da terjehu biima utu je hadzna hum bateten pe Quranskiaj to prijemod znači falen mane su mazukiru bih pa kada su zaboravili ono o su bili opomenuti njihovu knjigu zaboravili poslanike musibete koji su dešavale i tako dalje fetahna alehim ebwab kulli shay zaboravili ratove sve sve sve belaje kaže imala je da sa njih otvorimo vrata svega svih uživanja Svih ugodnosti, svakakve vrste bogatstva i tako dalje. Hatta i da perihubima utu, pa kada se obraduju tome što su dobili od dunjaluka i od ovih uživanja, e hadna hum balteten, mi ih dohvatimo iz nanada, te idahum mublisun, pa onda su oni bez ikakve nade. Tako strada i narod cijeli. Allah i iskuša ratovima. Iskuša i musibaćima raznim. I tako dalje. A oni mjesto da se prihvate vjere. Da idu pravim putem. Oni budu još gori nego su prije bili. Onda Allah daje kaznu. Kaže ovaj. Opis koji nam pruža. Ajet. Nam ukazuje da su i mnoga dobra data i mnoga obskrba bez računa i bez granice. I to se ne može naći na drugim mjestima kao što se može naći u Americi. Tih bogatstava, tih ljepota, tih uživanja, tih provoda itd. I vidio sam kako se taj narod ciliji I kako se uzdižu svim bogatstvima koji, koja su im data. I kako su ubjeđeni da je to dato samo bijelome čovjeku. Bijelcima, dakle. I još uvijek on prave razlike, ako govore o nekim pravima i tako dalje. još uvijek pravi razlike između bijelaca i crnaca. Kako gledaju drugim riječima i na ostale stanovnike zemlje, da oni nisu ništa. Da su samo, da je taj američki soj, da je on jedini taj koji je zaslužan tome da su oni jedini ti koji su iznad drugih ljudi. Sve sam ja to vidio tamo, kaže se i Kutov, i Pječao se ovoga ajata. I ja očekujem Allahov sunne i Allahov zakon da se nad njima primijenim. I da ih zadeci. I kao da vidim kako se to već počinje dešavati. A to dolazi onima koji su napustili Allahov, Allahov, Allahov vjeru. Ovo sejt kutup opisuje u svojme teksiru Kur'ana, u okređu Kur'ana, u drugome, zuzu u drugome. Dijelo Stranica 1991 Nakon što je dvije godine Proveo u Americi Sejid Khutub Vratio je se O Misir Što kaže Egipat A istravno je ime Misir Ali Se vratio kao jedan Sad drugi čovjek Nije ni nalik na onoga Koji je otišao Nije ni nalik Nije ni nalik onim ciljevima sa kojima je otišao sada nosi druge ciljeve sada je drugi čovjek dolazi kao vjernik mu'min koji se drži islama koji nosi obavezu njegovog širenja pozivanja u njega i cilj islama da mu se Allah smiluje i da ga uvede u njegov džemnet rahmatullahi alaihi Ovoj prvo kazivanje, drugo kazivanje, inshallah nakon namaza, govori nam o tome kako su dvojica policajaca primili islam kada su vidjeli kako ovoga sejid kutuba tamošnje vlasti likvidiraju. Arrahmanur ar Rahim, alhamdulillah, ar salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Još jedan Veoma povučan Događaj Opis Teobi Ljudi koji su živjeli U džahilijetu Nisu znali Za propise islama Niti se po njima vladali Ali Allah dao da im se Desi nešto u životu Što je imalo Velikog uticaja Na dalje i života uvjerenja, što je uticalo na to da se obe dođu i popreću izvješanama Allahu Đerbašanju. Čuli smo kazivanje o tome kako je cejim kutom Rahmatullahi Alayhi kako se prihvatio Islama. Šta je bio uzrokom njegovog dalje gradima Islama. Sada ćemo vidjeti jedan događaj koji je naveo dvojicu policajaca. Dvojicu ljudi koji su radili u državnoj bezvjednosti. Naveo je taj događaj Allahovom odredbom da se prihvati Islame. A taj događaj je bio to što su prisustovali likvidaciji i izvršenju smrtne kazne nad sajid kutovom rahmatullahu nad čovjekom čiju čije smo prihvatanje islama i čiji smo pravi put sa Allahom po moću vidjeli sada vidimo žrtvujući se za islam radić za islam kako je najlazio na velike poteškoće i nakrađe doživio da ga i zatvore i da ga smaknu ali to je na ovome svijetu na hiradu iša Allah on ima klisu kojima Allah uzvišeno gradni da za sigurno je zbjeđeno najbolje mjesto zaista o trudu radu, zalaganju i žrtvovanju u leme da i, ja, i ljudi koji u svojim društvima rade na poučavanju i ispravljanju ljudi koji ljude pozivaju na pravi put, u tome je život nekih ljudi život to jeste pravi put spoznaja i te oba Neki ljudi Allahom odredbom A tih ovim uzrokom islam, prihvaćaju se islama i te obje dolaze. Kada vide da su iskreni, da rade u ime uzvršanog Allaha. Od ovih daija koje smatramo iskrenim, koje ima Allaha uzvršanog, Allah najbolje zna, Jeste se izputu Rahmatullahi Alayhi I u njegovom ubijstvu Je velika povuka I ona je ostavila Mnogog traga Na srca oni Koji su ga poznavali I znali Njegovu istinoljubivost Dvojica Su prihvatili Allahove vjere tim bodom jer su prisustvovali ovome velikom događaju njih dvojica su prisustvovali to njegovom likvidaciji i smaknuti pa kaže jedan od njeg postojale su neke stvari koje nismo, nismo mogli sebi predstaviti a bile su uzrokom da mi cjelokupni svoj život promijenimo i da se u pospunosti izmjenimo u vojnom zatvore dočekivali smo svake noći bilo pojedince ili grupe U lene, i žena. Govoreno nam je, ovo su izdajnice. Koji sarađuju sa židovima, događaje u misijiru u dakle, Evi. sarađuju sa neprijatima. I mi moramo iz njih izvoći sve informacije. Zato nije postajao drugi način niti mogućnost osim da ih patimo i stavimo na najveće patnje iskušenja. To nam je bilo dovoljno Da im cijepamo njihovo meso raznim vrstama bičeva i štapola. Činili smo to, kaže, a bili smo ubijeđeni da mi izvršavamo jednu svetu dužnost. Ali ne prošavši puno vremena našli smo se pred nečim što nismo mogli sebi objasniti za zašto nismo znali tumačenje vidjeli smo ove kako su ih nazivali izdajnike da I da se drže na nazak o noći te ustaju inaki javno Njihovi jezici kao da ne prestaju spominjati uzvišenog Allaha kod belaja i patnji koje ih zadešavaju. Čak neki od njih su umirali pod patnjama i štapovima ili kada su na njih pouštani vjesni psi. A oni vedri lica... Nastavljali su Allaha uzvišenog spominja. Tako je ušla sumnja u nas i nismo mogli nikako shvatiti niti prihvatiti da ovi i slični njima koji su mu'mini, vjernici, ispominju Allaha, da on mogu biti ikakvi izdajnici i da mogu sarađivati sa Allahom i mutljati. Dogovorio sam se sa svojim bratom ovim potajno da se klonimo Njihovog uzdeniravanja. Kada god smo i kako god smo to mogli. I da im pomognemo na bilo koji način. Od Allahove blagodati je bilo da naše prisustvo u ovome zatvoru nije potrajalo dugo. Posljednje, posljednje čime smo bili zaduženi od uobičajenih dužnosti jeste da čuvamo čeliju u kojoj je bio jedan čovjek, dakle samicu jednu, koga su nam opisali da je on da je najopasniji među svima. I da je on njihova glava i njihov vozak i onaj koji ih predvodi. Njihov vozak koji za njih razmišlja i onaj koji ih predvodi. A to je bio sredko tebrah na toga. Toliko, toliko je bio mučan Da nije bio u stanju Da sjedne Pa su ga nosili Do vojne sudnice U kojoj su Vodili Raspravu Koja se njega ticala Jedne noći došle su naredbe da se pripremi za vješanje. Uveli su mu jednog od šejhova. Da ga pocijeti na Allahu i da mu malo provazi. ova dvojica nam ne opisuju šta se unutra dešavalo. Jer nisu unutra bili prisutni. To su nam drugi opisali. Oni nam opisuju samo šta su vidjen i doživjen. A drugi što se nam opisali kažu da je taj čovjek koji je po svojoj vaziv po svojoj službi vjerski službenik, došao se iz kutubu rahmetullahi ali i rekao mu reci Pre ilaha smrti je pa reci la ilaha illallah da kao muslima rodeši a da mu je on odgovorio ja zbog la ilahe illallah dajem svoj život a ti kažeš da prihvatim mislavu i da kažem la ilahe illallah ti koji si prodao la ilahe illallah i koji živiš preko toga la ilahe illallah A je u stvari Sejid Kutuv Rahmatullahi Aleyhi dao vaz i debz tome koji je po službenoj svojoj liniji i zaduženju došao da mu vaz. I koliko se puta to dešava, ovaj isti događaj na različitim mjestima i u različitim situacijima. kaže u ranim satima sljedećeg jutra ja i ovaj moj kolega ušli smo i uzijeli ga za ruku vodeći ga do zatvorenih kola u, kojoj su, u kojima su bili već neki na koje je pala presuda i kroz nekoliko minuta mi smo se našli na mjestu smaknuća na mjestu gdje treba da se izvrši presuda i za nas bila su neka vojna kola koja su prevozila vojnike nauružane do zuba koji su stražalni. U oka svaki od vojnika zauzeo je svoje određeno mjestu Sa sobom, noseći oružje. A odgovorni su na tome mjesto pripremili sve što je bilo potrebno. Postavili su toliko vješala koliko je bilo onih koji su osuđeni na smrt. Svaki od njih je poveden do već prije određeni, određenog mu dješnjava. Zatim je svakom od njih oko vrata stavljena omča. Pored njega stajao je po koji je čekao znak da ukloni drvo na kome is, drvo ispod nogu osuđenika. Nakon, ispod svake crne zastave stajao je po jedan vojnik koji je bio zadužen da je digne tu zastavu u času kada se izvrši smaknuće to je kao vojna procedura priliko smaknuća i izvršenja sve sude moji prošljiviji je to je tu bilo To su Riječi Ono što je ostavio uticaj na nas Kaže ovaj Su riječi Koje su upućivali ovi Jednim drugima Ljudi koji su osuđeni na smrt Obraćali su se jednim drugima Želeći obradovat jedan drugov da će se sastati u vječno međenotu. Sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i njegovim osadom. Završavali su svaku svoju rečenicu povikom koji je ostavljao veliki svoj uticaj Allahu ekvar Allah je najveći valillahi a Allahu hvala kriban. u ovim strašnim časovima čuli smo jedna kola kako se približavaju domalo kako Zaustaviše se i ugasi semo to. Potvoriše se vrata koja su bila cuvana, da bi na njih izašao jedan visoki oficir, govoreći đer Latina stanite. zatim je prišao čovjeku koga smo pored koga smo stajali još uvijek čuvali pored vješala i nakon što je naredio oficirima da mu skinu povez sa očiju i dignu omču sa vrata počeo je da mu govori glasom podstajućim o moj brate o seide ja ti donosim poklon života od blagog I milostivog našeg predsjednika. Jedna riječ samo. Koju trebaš završiti svojim potpisom. Zatim traži šta god hoćeš. Sebi i svojim obraće Nečekavši odgovor, otvorio je tekstran koji mu je bio u ruci govoreći, napiši moj brate, ove riječi samo. Ja sam pogriješio i ja se izvinjavam. Zato ja je od njega da samo ovo napiše i da poslišite. Pogriješio sam i izvinjavam. Podiže svoj pogled bistri i čisti sejid, a lice mu je prekrila blagost i smirenost vedrina koju mi nikako nismo u stanju da opišemo. Reče oficiru U Jednom Čudnom smirenju Nikada Neću Neću za život Prolazni Da prodam ahiret Neću Za laž Koja ne prestaje I ovaj prolazni svijet da, da dobivam Ovaj prolazni svijet To jeste Neću da živim na laži Da me pomilujete Što ću reći Riječi laži Ne treba mi ovaj život Koji vi kao, da hoćete da mi ga pokronite. Ko, za koji treba da kažem laž koja ne prestajim. A onda mu reče oficir. Riječima pomješanim sa tugom. Ali... To je smrt o Sejide. A odgovori Sejid. Dobro došla smrt na Allahovom putu. Allahu ekvar. Allah je najveći. Ovako biva ponos imana. I nije više ostalo nikakve mogućnosti da se nastavi razgovor. Pa pokaza oficir, dželatu da izvrši, da izvrši smaknuće. Ubrzo, za ljudja se tijelo sejida rahmatullahi alaihi i njegove braće u zraku, a na jeziku svakog od njih je koju ne možemo nikada zaboraviti i nikada ne možemo osjetiti sličan osjećaj koji smo osjetili na tome času kada su izgovarali riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah ovako je ovaj događaj bio uzrokom, kaže ovaj policajac, da krenemo pravim putem i da se prihvatimo vjere i molimo uzvišenog Allaha da nas učvrstimo. Na Vidimo kroz ove događaje kako Allah zrlašanohu odabire ljude. One koji su bili Nekada u najgorijem stanju i položaju. Koji nisu, ne samo da nisu znali za Allaha, već su se borili protiv islama i protiv onih koji su radili i za ovaj islam. Ali je Allah dio njihov hidayat i vidimo šta je bilo uzrokom njihove upute u teobu. Koliko još imaju ljudi? Koliko? Koji očekuju pravite, kojima ima još hajra ali ova istina još do njih nije došla li doprve kažem koliko ih još ima jer kao dokaz toga je što iz dana u dam vidimo nove da dolazi i prihvataju din znači ima ih još a ako mi ćemo biti ti koji ćemo se pokrenuti za Allahovu vjeru i nešto uraditi i žrtvovati za nju I premijet ljudima Ovu istinu Ko će on dabiti Da li oni po kafanama Da li oni koji je Dunjalučki život zabavio Da li oni i oni Koji su daleko od Allahovog kuda Na nama je ovaj emanet Da ga prenesemo I da ga da vijedno dostavimo Molim Allah,